45. Gyorsan mosakszik valaki? Nem mond rá, hogy rosszul, hanem csak azt, hogy gyorsan. Ha valaki sok bort iszik, nem mond hogy rosszul cselekszik, hanem csak azt, hogy sokat iszik. Mielőtt a szándékát megvizsgálod, honnan tudnád, hogy helytelenül cselekszik -e? Így nem fog veled előfordulni, hogy más lesz, amiről kézzelfogható észrevételeit származnak, és más, amit helyeselsz.